Bai, bertsularitza ulertzea, bertsularitzan baliatzen diren metodologiak, bemberatzea ere eta bon, be, gero eh, nik hautatu dut eh, elkarrizketa guztiak euskaraz egitea eta hogoan liburua eh, liburuaren lau ordena euskaraz eh, egina da, eh, elkarrizketak euskaraz izan baiit ziren. ta hautatu nuen eh, elkarrizketa horiek ez itzulttzeazen... Bon, eh, elebidunez e, e, egiten diren e, liburuak ba, ez dute im e, impusorik edo ez dute fitik bulzatzen duzo goduan erdaldduentzat e, liburuaren laurdenna sekretua izanen da eta nahi badute liburua osorik ulaktu euskara euskaratik pasatu be jo dute.